Озвучено Книжкова Хмаринка, розділ 16. Після пікніка біля басейну Теді йде в спальню на тиху годину, а я сиджу внизу в барлозі. Може, мені не треба цікавитися тим, що він робить на горі? Можливо, для мене буде краще, якщо я перестану ставити так багато запитань. Після обіду ми довго гуляємо в зачарованому лісі. Йдемо дорогою з жовтої цегли до ущелини дракона і далі, аж до Королівської річки. І Я намагаюся вигадати нову історію про принцесу Мелорі і принца Тедді. Але принц Тедді бажає говорити тільки про спіритичні дошки. Чи потрібні їм батарейки? Як вони знаходять мертвих людей? Чи можуть вони знайти будь-яку мертву людину? Чи можуть вони знайти Авраама Лінкольна? На все це я відповідаю «не знаю», сподіваючись, що він втратить до цього інтерес. А він натомість допитується чи дуже дорого коштує така дошка і чи не можна її зробити самому? Керолайн повертається додому у звичний час, а я поспішаю на довгу пробіжку, намагаючись втекти подалі і зняти стрес. Додому повертаюсь майже о сьомій і на ганку мене вже чекають Тед і Керолайн. Щойно я бачу їхнє обличчя, розумію, вони знають. Добре потренувалась, цікавиться Тед. Досить непогано, майже дев'ять миль. Дев'ять миль, справді, це чудово. Але Керолайн не налаштована підтримувати світську бесіду. «Ти нам нічого не хочеш розповісти?» Таке враження, наче мене затягли в кабінет директора і змусили вивернути кишені. «Я не придумаю нічого кращого, як ту поклеїти дурня. А що сталося?» Вона тицяє мені в руку аркуш паперу. Я знайшла цей малюнок перед вечерею. Тедді не хотів мені показувати, але я наполягала. «А тепер подивись на це і скажи мені, чому ми не повинні вигнати тебе цієї ж миті?» Тед торкається її руки. «Не будемо гарячкувати». «Не заспокоюй мене, Теде. Ми платимо Мелорі за те, що вона наглядає за нашою дитиною. А вона кидає його на садівника, щоб погратися з піритичною дошкою, з дурепою, яка живе по сусідству. І де я тут гарячкую?» Цей малюнок зовсім не схожий на ті темні й зловісні картинки, які хтось залишав у мене на ганку і на холодильнику. Це лише групка схематично намальованих Тедді фігурок». Мене та якоїсь сердитої жінки, очевидно, Міці, які зібралися навколо прямокутника, розмальованого літрами і числами. «Я це знала!» Керолайн звужує очі. «Що знала?» «Аня була тут під час сеансу. Міці звинуватила мене в тому, що я штовхала в казівник, але це була Аня. Це вона його рухала, Теді її бачив, малюнок це доводить!» Керолайн збентежена. Вона повертається до Теда і той здіймає руки, благаючи нас заспокоїтись. Переведімо подих, гаразд, розберімося з тим, що ми чуємо. Звичайно, вони збиті з пантелику. Вони ж не бачили всього того, що я. Вони ніколи не повірять мені, не побачивши малюнки. Я відчиняю двері котеджу і закликаю їх зайти разом зі мною. Потім дістаю стосик малюнків і акуратно розкладаю їх на ліжку у вигляді таблички. Ось подивіться, ви ж упізнаєте папір, так? Із альбомів Тедді. Минулого понеділка я знайшла перші три малюнки в себе на ганку я запитала Теді, і він мені сказав, що не має до них жодного стосунку. Наступного дня я вечеряла з Расселом. Двері до мого котеджу були замкнені, та коли я прийшла додому, на моєму холодильнику з'явились іще три малюнки. Тому я сховала камеру в спальні. Те, що ти зробила? Запитує Керолейн. Відеоняню, з вашого підвалу я поставила камеру в його кімнаті на час тихої години і побачила, що він малює, вказує на наступні три малюнки. Я бачила, як він малював ось це. Малював правою рукою. Керолен хитає головою. «Вибач, Малорі, але ми ведемо мову про п'ятирічного хлопчика. Ми всі згодні, що Теді обдарований, але він жодним чином не здатен, ви мене не розумієте. Теді не малював цих малюнків, це зробила Аня, дух Енні Баррет. Вона приходить у спальню Теді, вона використовує його як маріонетку». Якимось чином вона контролює його тіло і малює, а потім приносить малюнки в мій котедж, бо вона мені щось розповідає «Мелорі, пригальмуй», каже Тед. Ми намагались провести сеанс, щоб Аня дала Теді спокій. Я хотіла поговорити з нею безпосередньо, не залучаючи до цього Теді, але щось пішло не так, і це не спрацювало. Я зупиняюсь, щоб налити собі води, і залпом випиваю її. Я розумію, що це звучить як маячня, але всі необхідні докази ось перед вами. Подивіться на ці малюнки. Вони чимось об'єднані, вони розповідають якусь історію. Допоможіть мені розібратись у цьому, будь ласка. Керолей опускається на стілець і ховає обличчя в долонях, тец промагається зберігати спокій, ніби він твердо налаштований вирішити це питання. Ми дуже хочемо допомогти тобі, Мелорі. Я радий, що ти відверта і чесна з нами, але перш ніж ми знайдемо сенс у цих малюнках, нам треба узгодити кілька фактів, гаразд? І найважливіший з них полягає в тому, що духів не існує. Ви не можете цього довести. Бо ти не можеш довести зворотне. Подивись на це з іншого боку, Мелорі. У тебе немає доказів того, що дух Енні Баррет реальний. Оці малюнки, мій доказ, вони намальовані на папері з альбому Тедді. Якщо він їх не малював, якщо Енні якимось чарівним способом не доправляла їх у мій котеч, то як вони тут опинилися? Я помічаю, що, увага, Керолайн перемістилась на маленький приставний столик біля мого ліжка, де я зберігаю свій телефон, планшет, біблію і чистий альбом для малювання, який Тедді мені подарував ще місяць тому, коли я тільки почала працювати в Максвеллів. А ні, кажу їй, ви думаєте, що це я їх малюю? Я цього не казала, мовить Керолайн, але я бачу, як запрацювала її фантазія. Бачу, як вона вибудовує свою версію. Зрештою, хіба не була я схильна до провалів у пам'яті? Хіба не загубилася минулого тижня коробка олівців Тедді? «Запитаємо у вашого сина, пропоную їм. Він не буде прихати». Щоб перейти двір і піднятися в спальню Тедді, потрібно не більше хвилини. Він уже почистив зуби і перевдягся у свою піжаму в пожежних машинах. Хлопчик сидить на підлозі біля ліжка, будує дерев'яну хатинку Лінкольна і наповнює її спальні пластмасовими тваринами. Ми ніколи не виступали проти нього ось таким єдиним фронтом, а зараз усі троє збуджені і напружені заходимо до його спальні». Він одразу розуміє, що щось сталося. Тед підходить до ліжка і куйовдить його волосся. «Гей, парубче!» «Ми хочемо запитати в тебе про щось важливе», – каже Керолайн. «І нам треба, щоб ти відповів правдиво». Вона бере малюнки і розкладає їх на підлозі віялом. «Це ти намалював?» Він хитає головою. «Ні». «Він не пам'ятає, що малював, їх пояснює я, бо він входить у якийсь транс. Щось таке, як напівсвідомий стан». Керолайн стає на коліна біля сини і починає гратися з пластмасовим козликом, намагаючись зберігати легкість та невимушеність. «Це Аня допомагала тобі малювати ці картинки? Вона казала тобі, що робити?» «Я невідривно дивлюсь на Тедді, намагаючись зустрітися з ним поглядом, але дитина не дивиться на мене». «Я знаю, що Аня не справжня», – каже він батькам. «Аня – просто вигаданий друг. Вона б ніколи не намалювала справжніх малюнків». «Звичайно, не намалювала би», – каже Керолейн. Вона обіймає його однією рукою і міцно пригортає до себе. «Ти абсолютно правильно говориш, любий. І я починаю відчувати, що божеволію, ніби ми всі навмисно ігноруємо очевидне, ніби ми всі раптом вирішили погодитися, що 2 плюс 2 дорівнює 5. Але ж ви всі відчуваєте якийсь запах у цій спальні, правда? Озирніться навколо, вікна відчинені, система кондиціювання працює». Його простирадла чисті. Я їх сьогодні випрала. Я перу їх щодня, але тут завжди відчувається неприємний запах, наче сірка чи аміак. Керолайн робить мені знак очима, але ж вона пропускає головне. «Тедді не винен. Це Аня. Це її запах. Це запах гнилі. Це... Стоп!» – каже мені Тед. «Просто більше нічого не говори, добре? Ми розуміємо, що ти засмучена. Ми тебе чуємо, гаразд? Але якщо хочеш вирішити цю проблему, то мусимо послуговуватись фактами». «Абсолютними істинами, і я тобі чесно скажу, Мелорі, я не відчуваю жодного запаху в цій кімнаті. Я вважаю, що в спальні Тедді чудовий запах. Я теж», – трує йому Керолайн, «Немає нічого поганого в тому, як пахне його спальня. А от тепер я вже не сумніваюсь у тому, що боже волію. Я відчуваю, що Тедді – моя остання надія, але й досі не можу якось змусити його подивитись на мене». «Ну ж, бо Тедді, ми про це говорили, ти знаєш цей запах». «Ти казав мені, що це Аня». Але він тільки хитає головою, кусаючи нижню губу і раптом вибухає сльозами. «Я знаю, що вона не справжня», – каже він матері. «Я знаю, що вона вигадана. Я знаю, що вона просто прикидається». Керолен пригортає його. «Звичайно, знаєш», – каже вона, намагаючись заспокоїти його, а потім повертається до мене. «Я думаю, що тобі зараз краще піти». «Зачекайте?» «Ні, ми вже достатньо поговорили». «Теді треба лягати спати, а тобі повертатись у свій котедж». І дивлячись на заплаканого Теді, я розумію, що вона, мабуть, має рацію. Я більше нічого не можу для нього зробити. Тому збираю малюнки і виходжу зі спальні, а Тед спускається зі мною на перший поверх. «Він вам бреше», – кажу я Тедові. «Він говорить те, що ви хочете почути, щоб не набратися неприємностей. Але Теді в це не вірить, він уникав дивитися на мене». «Можливо, він боявся дивитися на тебе, каже Тед, може він боявся, що ти розсердишся, якщо він скаже правду». «То що тепер? Ви з Керолайн збираєтесь мене звільнити?» «Ні, Мелорі, звісно ні. Я думаю, ми просто перебудемо ніч, щоб охолонути, спробуємо причесати думки. Так буде добре?» «Хм, чи буде це добре? Не знаю. Я не вважаю, що мені треба причісувати свої думки. Я й досі переконана, що маю рацію, а вони помиляються». І я зібрала більшість складників головоломки, тепер просто треба розташувати їх у правильному порядку. Тет обіймає мене послухай, Мелорі, тут ти в безпеці, тобі нічого не загрожує, я ніколи не дозволю, щоби з тобою сталося щось погане. Я досі спітніла після пробіжки, від мене точно жахливо пахне, але тет пригортає сильніше і пригладжує долонею волосся в мене на потилиці, і за якусь мить це перетворюється із утішання в щось недоладне. Я відчуваю, як його тепле дихання лоскочі мені шию. Відчуваю, як він притискається до мене кожним дюймом свого тіла. І не знаю, як вирватися із його хватки. Аж тут у коридорі чуються кроки Керолайн. Тед відскакує від мене, а я кидаюсь геть і вислизаю через задні двері, щоб більше не зустрічатися з його дружиною. Я не знаю, що це відбулося, але вважаю, що Тед має рацію. Декому і справді не завадить перебути ніч і охолонути. Розділ 17. Я повертаюся к отечі, знаходжу на телефоні повідомлення від Адріана з двох слів. «Хороші новини!» Телефоную, він бере слухавку після першого виклику. «Бібліотека щось знайшла. Щось таке, як фотографія Енні Баррет. «Краще!» – Книжку її малюнків. На задньому плані я чую інші голоси. Сміх чоловіків і жінок, наче він розмовляє зі мною з бару. «Ти хочеш зустрітися?» «Так, але треба, щоб ти прийшла сюди, у будинок моїх батьків. Вони влаштовують вечерю, і я пообіцяв скласти компанію їхнім друзям. Але якщо ти прийдеш, я зможу злиняти. Я досі в спортивному вбранні для бігу, ще не робила розтяжок, і пробігши 8,78 миль, шалено страждаю від спраги і голоду. Однак обіцяю, що буду там хвилин за 30. Якщо я один день не порозтягаюсь, це не смертельно». Жадібно випиваю ще одну склянку води, швиденько готую бутерброд і біжу в душ. За три хвилини вбираюся в один із найкращих нарядів Керолайн. м'ятно зелену сукню з ніжним білим квітковим принтом. А потім поспішаю у квітковий палац. Двері відчиняє Адріан, а не його батьки. І я відчуваю полегшення. На ньому повсякденний одяг для заміського клубу, рожева сорочка, поло, заправлена в штани кольору хакі з поясом. «Ти якраз вчасно, каже він, ми саме приготували десерт». Потім нахиляється нижче і шепоче. «Між іншим, мої батьки хочуть знати, чому ми так цікавимось, Енні Баррет. Тому я сказав, що ти знайшла кілька малюнків у своєму котеджі, схованих під мостинами. Я сказав, що ти намагаєшся з'ясувати, чи їх намалювала Енні. Мені було легше придумати маленьку невинну побрехеньку, ніж сказати правду». «Розумію, кажу я, і я справді його розумію, навіть більше, ніж він уявляє». Квітковий палац набагато більший від будинку Максвеллів, але всередині здається меншим, теплішим і затишнішим. Усі кімнати обставлені меблями в місіонерському стилі. Стіни прикрашені сімейними портретами і картами Центральної і Південної Америки. Відчувається, що ця сім'я живе тут багато років. Ми минаємо піаніно, антикварну шафу, повну гончарних виробів. Скрізь на вікнах буяють пишно-зелені кімнатні рослини. Мені кортить зупинитись – і все гарненько роздивитись. Але Адріан прямує просто в галасливу їдальню, де зібралося з дюжину людей середнього віку. Вони купчаться навколо столу, заставленого келихами і десертними тарілками. Одразу точаться п'ять різних розмов. І ніхто не помічає нашого приходу, поки Адріан не починає махати руками і закликати до уваги. «Прошу уваги, це Мелорі!» – каже він. «Цього літа вона працює няною в родині на Еджвуд-стріт». На чолі столу Ігнасіо підіймає свій келих і проголошує тост, розхлюпуючи вино собі на руку і зап'ястя. А ще вона спортсменка з великої десятки, бігає на довгі дистанції за Пенсильванський університет. І ці люди реагують так, наче Серена Вільямс, яка щойно повернулася з Уімблдону з черговою перемогою. Мати Адріана, Софія кружляє навколо столу з пляшкою Мальбека, наповнюючи келихи і співчутливо кладе руку мені на плече. «Вибач, мого чоловіка», – каже вона, – «він трохи... спада. «Вона має на увазі на підпитку», – перекладає Адріан, а потім вказує на їдальню і кожному мене представляє. «Я не можу одразу запам'ятати стільки імен. Тут і начальник пожежної охорони Спрінгбрука, і лесбійська пара, яка керує міською пекарнею, і пара сусідів із цього ж кварталу». «Я так розумію, що ти прийшла по бібліотечну книжку», – каже Софія. «Так, але мені не хотілося би переривати...» «Я тебе благаю! Я знаю цих людей 30 років. Нам більше нічого сказати одне одному». Її друзі сміються, а Софія бере зі столу теку з файлами. «Ходімо, у дворі поговоримо». Вона відчиняє розсовні скляні двері, і я виходжу за нею на задній двір у найекстравагантніший сад із усіх мною бачених. Зараз середина липня, і все квітує, блакитна гортензія, яскраво-червона цинія... Жовті лілійники і маса екзотичних квітів, яких я ніколи не бачила. Тут є лавочки, східці, арки оповиті пурпуровою імпомеєю. Фонтанчики купальні для птахів, доріжки з каменю і ряди соняшників, вищих за мене. А посеред усього цього примостилася кедрова альтанка зі столом і стільцями, з якою відкривається вид наставок із золотими рибками і ніжно-хлюпотливим водоспадом. Шкода, що в мене немає часу всім цим помилуватися, таке враження, що я гуляю по Диснейленду. А ось для Адріана і Софії це лише їхній задній двір. Подумаєш, дивовиже. Ми заходимо в альтанку, і Адріан за допомогою застосунку на телефоні робить яскравішим святкове освітлення, прикріплене на стелі. Всідаємося, і Софія береться до справи. Це важкий проєкт для дослідження. Перша проблема полягає в тому, що історія дуже стара, тож в інтернеті нічого немає. Ені Баррет померла одразу після Другої світової війни, коли всі газети все ще були зациклені на Європі. А як щодо місцевих новин, цікавлюся, чи не було в Спрінгбруці щоденної газети? «Вісник», – каже вона киваючи. Він виходив з 1910 до 1991 року, але мікрофільм пропав під час пожежі на складі. Усе пішло прахом. Вона показує жестом «пффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф і я помічаю на її передпліччі крихітне тату, витончену троянду з довгим стеблом, елегантно і зроблено зі смаком, але все одно мене це вражає. Я перевернула бібліотеку в пошуках фізичних копій та марно, нічого аж до 1963 року. Тоді я вирішила, що зайшла в глухий кут, але один співробітник указав мені на полицю створами місцевих авторів. Щоразу, як хтось у місті видає книжку, ми зазвичай замовляємо примірник. Просто з увічливості. Це переважно детективи і мемуари, та іноді трапляється щось пов'язане з краєзнавством. Саме там я і знайшла оце. Вона дістає з текії дуже тоненьку книжечку, що насправді більше нагадує брошуру. Сторінок із 30 з гаком, у картонній обкладинці, скріплено товстими іржавими промисловими скобами. А титульну сторінку явно набирали на старомодній ручній друкарській машинці. Вибрані твори. Н. К. Баррет 1948. Її не було в нашій комп'ютерній системі, веде далі Софія. Не думаю, що ця книжка хоч раз потрапляла в обіг за 50 років. Я підношу книжку до обличчя. У неї затхлий, їдкий запах. Наче сторінки гниють. Чому вона така маленька? Її двоюрідний брат видав цю книжку своїм коштом. Просто невеличкий наклад для друзів і родини. І я думаю, що хтось подарував один примірник бібліотеці. Тут на першій сторінці є передмова від Джорджа Баррета. На дотик обкладинка стара і ламка. немов сухе лушпиння, що ось-ось розсиплеться під пальцями. Я обережно розгортаю книжку і починаю читати. У березні 1946 року моя двоюрідна сестра Енн Кетрін Баррет виїхала з Європи, щоб почати нове життя тут, у Сполучених Штатах. Виявивши жест християнської доброти, ми з дружиною Джин запросили Енні, «Жити разом із нашою родиною. У нас із Джин немає братів і сестер, тому ми дуже сподівалися, що в нашій Господі з'явиться ще один дорослий родич. Хтось, хто допомагатиме виховувати наших трьох малолітніх дочок». Коли Енні прибула в Сполучені Штати, їй було лише 19 років. Вона була дуже гарна, але, як і більшість молодих жінок, дуже нерозумна. «Ми з Джин доклали неймовірних зусиль, щоб вести Енні у товариство «Спрінгбрука». Я член міської ради, а також служу в різниці церкви Святого Марка. Моя дружина Джин дуже активно працює в місцевому жіночому клубі. Наче найближчі друзі постійно закликали мою двоєрідну сестру приєднатися до нашої спільноти, але Енні відкинула всі їхні дружні й люб'язні запрошення. Вона була легковажна і самотня, і називала себе художницею. Увесь вільний час проводила за малюванням у своєму котеджі або гуляла босоніж у лісі позаду нашого будинку. Іноді я бачив, як вона колінкує в траві, немов тварина, роздивляючись гусениць і нюхаючи квіти. Джин склала невеличкий перелік справ, які Енні мала щоденно виконувати в обмін на проживання в окремій кімнаті і харчування. Але ці завдання майже ніколи не виконувались. Енні не виказувала жодного бажання бути частиною нашої сім'ї, частиною нашої спільноти. Ба навіть частиною великого американського експерименту. У нас із Енні було багато суперечок стосовно способу її життя. Я не раз її попереджав, що вона поводиться безвідповідально і навіть аморально, і всі її недолугі рішення, зрештою, матимуть найгірші наслідки. І зовсім не радію з того, що обставини довели, що я таки мав рацію. 9 грудня 1948 року на мою двоєрідну сестру було скоєно напад. Її викрали з маленького гостьового котеджу на краю заднього двору нашого обістя. Сьогодні, коли я пишу ці слова, майже через рік після тих подій, місцева поліція вважає Енні мертвою, і я боюсь, що її тіло поховане десь на трьох сотнях акрів позаду мого будинку. Після того, як сталася ця трагедія, до мене звернулося багато моїх сусідів зі Спрінгбруке, щоб помолитися і виказати співчуття. Я склав цю книжку на знак удячності за їхню підтримку. Попри розбіжності з моєю двоєрідною сестрою, я завжди вважав, що їй притаманна творча іскра. І ця збірка є пам'яткою її невеликим досягненням. Тут зібрані всі закінчені твори Енн Кетрін Барретт на момент її смерті. Де було можливо, я додавав назви і дати створення. Нехай ці картини стануть даниною поваги цьому сумному життю, яке так трагічно обірвалося. Джордж Барретт. Листопад 1949 року. Спрінгбрук. Нью-Джерсі. Я починаю гортати сторінки. Книжка складається з розмитих чорно-білих фотографій полотен пензля Енні. На картинах із назвою «Нарциси та тюльпани» зображені хвилясті прямокутники, зовсім не схочі на квіти. А картина під назвою «Лисиця» вся покреслена діагональними лініями. У книжці близько немає нічого, хоча б віддалено реалістичного. Просто абстрактні форми, бризки і краплі фарби, наче зроблені за допомогою спін-арт-машинки на церковному карнавалі. Яке величезне розчарування! Це зовсім не схоже на малюнки в моєму котеджі. Але живопис – це одне, а малюнки зовсім інше, каже Софія. Деякі художники використовують різні стилі для різних матеріалів або просто люблять їх змішувати. «Один із моїх улюблених – Герхард Ріхтар. Усю свою кар'єру переміщався від дуже абстрактного до дуже реалістичного живопису. Можливо, Енні подобались обидва. Але якщо це правда, то книжка не дає жодних відповідей. Зачекайно, каже Софія, є ще одна штука, яку маю тобі показати. Учора я зателефонувала в суд, бо саме там зберігаються старі заповіти». Вони перебувають у вільному доступі, їх може подивитися будь-хто. Ви не повірите, чим тільки люди готові поділитися після своєї смерті. Вона відкриває теку і дістає кілька розмитих фотокопій. Я не розраховувала знайти заповіт Енні Баррет. Вона померла надто молодою, але знайшла останню волю і заповіт Джорджа Баррета. Він помер у 1974 році і залишив усе своїй дружині Джин. І ось тут усе стає по-справжньому цікавим. Джин вийшла на пенсію, переїхала до Флориди і прожила до 1991 року. А після смерті майже все своє майно заповіла донькам. Але вона також залишила 50 тисяч доларів племінниці Долорес Джин Кемпбелл із Акро на штат Огайо. Ну, ви здогадуєтесь, чому це здалось мені дивним? І я одразу розумію, у чому вся сенсаційність цієї книжки. Бо в Джин і Джорджа не було братів і сестер. Джордж сам про це сказав у своєму вступі. «Точно. То хто ж ця таємнича племінниця і звідки вона взялася?» І я запитала себе, а що як Джин тільки вважає цю дівчину племінницею, а насправді вона – дитина двоєрідної сестри? Що як вона є тим наслідком безвідповідальної і аморальної поведінки Енні? І я почала думати, може Джордж розповідає не всю історію? Може, Джин почувалася зобов'язаною наглядати за цією дівчиною? Подумки, підраховую. Якщо Долорес народилася у 1948 році, то вона не така вже і стара, може й досі жива. Ще пак. Софія штовхає мені через стіл маленький квадратний папірець. На ньому написане ім'я Долорес Джин Кембл І десятизначний номер телефону – це код міста Екрон, штат Огайо. Вона живе в будинку для літніх людей з назвою «Притулок для спочинку». «Ви з нею розмовляли? Щоб позбавити тебе ейфорії від набирання цього номеру? Ні за що, Мелорі. Але мені дуже цікаво, хто відповість на дзвінок. Я б хотіла почути, про що ти дізнаєшся». «Дякую, це неймовірно». З будинку долинає звук розбитого скла в супроводі гучного реготу. Софія кидає погляд на сина. «Схоже, твій батько знову розповідає брудні анекдоти. Піду, но я туди, поки він мене не зганьбив». Вона підводиться. Але скажіть мені ще раз, чому ви цим так цікавитесь? Мелорі знайшла в котечі кілька малюнків, каже Адріан. Захованих під підлогою, ми ж уже про це говорили. Софія сміється. Міджа, з тебе був нікудишний брехун у чотири роки, а нині й поготів. Сьогодні вранці ти сказав, що Мелорі знайшла малюнок в шафі. Під підлогою шафи наполягає Адріан. Софія кидає на мене красномовний погляд, мовляв, ти віриш цьому хлопцю. «Друзі, якщо не хочете мені сказати, то і нехай, але моя порада вам обом, будьте обережні. Якщо почнете встромляти носи в сімейні таємниці, то хтось їх може відкусити». Мені кортить негайно зателефонувати Долорес, але вже пізно. Майже десята година вечора. І Адріан запевняє, що вранці розмова вийде кращою. «Вона, мабуть, уже спить. Я розумію, що він має рацію. Просто мені не терпиться, я мушу знати інформацію, якомога швидше». «Розповідаю йому про останню суперечку з Максвеллами. Я показала їм малюнки Ані. Пояснила, як ті продовжують з'являтися в моєму котеджі. Але вони мені не вірять, Адріане. Тобто, звичайно ж, вони мені не вірять. Це схоже на маячню. А я розумію, що це схоже на маячню». Керолайн повернула все так, що, мабуть, це я сама і малюю ці картинки. Типу, я вигадала всю цю історію, щоби привернути до себе увагу. «Ми доведемо, що ти кажеш правду, – каже Адріан. Але спочатку маємо сходити в будинок і взяти трохи чурос. Навіщо? Бо вони такі фантастичні, що змусять тебе забути про всі проблеми, повір мені. Ми повертаємось у будинок і бачимо, що вечірка набирає обертів. Стереосистема виконує хіти ТОП-40. Усі перемістились у вітальню, а Ігнасіо, здається, ще більше Акіспада, ніж раніше. Він танцює пасодобль. Танець, який, за його словами, досконально освоїв юності, а Софія, його дивовижна партнерка, трясе з підницями і второю йому. Гості плескають у долоні і підтримують їх схвальними вигуками, а Адріан лише хитає головою збентежений і роздратований. «Отаке відбувається щоразу, коли приходять гості», – каже він. «Мій тато ще той артист. Ми беремо з холодильника дві банки зельтерської. Потім Адріан накладає повну тарілку чурос, поливає їх шоколадним соусом і веде мене на двір показати сад. Він розповідає, що батько 30 років вирощував цей сад. Це його особистий Версаль. «Що таке Версаль? Типу палацу у Франції. Схоже, його дивує, що я про це ніколи не чула. Але що я можу сказати? Люди в Південній Філадельфії мало цікавляться французькою королівською сім'єю». Але й ідіоткою я не хочу здатися, тож підсипаю ще брехню. а Версаль!» – кажу сміючись. «Я тебе не дочула!» Ми блукаємо стежками, і Адріан розкриває мені всі таємниці саду. Сімейку кардиналів, що звила гніздечко на вишні. Маленький альков для приватної молитви з вівтарем Діви Марії. І дерев'яну лавку на березі ставка із золотими рибками біля водоспаду. Ми зупиняємось і кришимо рибкам «Чурос». Мабуть, рибок 7-8 гойдається на водяній гладіні, розтуливши роти. Це справді особливе місце, Адріан знизує плечима. Як на мене, хай би тут був плавальний басейн, такий, як у Максвеллів. Ні, так краще, ти щасливчик. Я відчуваю, як його рука лягає мені на талію, і коли повертаюся до нього, він мене цілує. Його вуста солодкі, як кориця з шоколадом, і мені кортить ближче пригорнути його до себе, знову поцілувати. Але спершу я мушу сказати правду. Я кладу руку йому на груди. «Зачекай». Він зупиняється, дивиться мені в очі, чекає. І мені так шкода, але я не уявляю, як йому сказати. Уся ця сцена надто ідеальна, і маленькі мерехтливі вогники, і мелодійне хлюпотіння водоспаду, і п'янкі пахощі квітів. І це ще один чудовий момент зруйнувати, який мені не стає сил. Адже ясно, що точка неповернення вже далеко позаду. Мало того, що я брехала Адріанові, я ще й набрехала його батькам і навіть друзям його батьків. Коли ці люди дізнаються правду, вони ні за що мене не приймуть. Мої стосунки з Адріаном не мають жодних шансів. Ми як одна з тих мильних бульбашок Тедді. Чарівна, весела, невагома, але приречена луснути. Він розуміє, що щось не так і відсторонюється. Вибач, мені здається, я неправильно оцінив момент, але якщо я досить довго і швидко базікатиму то ми зможемо вдати, що нічого і не було, гаразд?» Він підводиться ніяковіючи. «У нас у гаражі є пінг-понг. Хочеш пограти?» Я беру його за руку і тягну назад на лавку. Цього разу сама цілую його. Кладу долоню йому на серце і міцно пригортаюсь так, щоб не було жодних сумнівів щодо моїх почуттів. «Ні», – кажу йому, – «я не хочу звідси йти». Але зрештою таки йду. Вечірка закінчується десь о 10.30. З нашої лавки в затінку дерев чутно, як хряпають дверця автомобілів, запускаються двигуни, і гості від'їжджають парадною кільцевою під'їзною доріжкою. Ми з Адріаном засиджуємося в саду далеко за північ. Урешті все світло в будинку гасне, схоже, його батьки вже полягали спати, і я вирішую, що мені, мабуть, час іти. Адріан пропонує провести мене додому. Я кажу йому, що це не обов'язково, що це лише кілька кварталів, але він наполягає. Це не південна Філадельфія, Мелорі, після настання темряви, вулиці Спрінгбрука стають досить непривітними. У мене електрошокер на зв'язці ключів, він не захистить тебе від якоїсь п'яної матері за кермом Мінівена. Мені буде набагато спокійніше, якщо проведу тебе додому. Скрізь панує тиша. Вулиці порожні, будинки темні. Щойно ми виходимо із саду, усі чари розвіюються. А коли попереду бовваніє будинок Максвелів то я й зовсім згадую всі свої старі проблеми, а ще згадую, ким є насправді, і вкотре відчуваю, що маю бути чесною. Може, я і не можу набратися сміливості, щоб усе йому розповісти, не сьогодні, не зараз. Але хочу сказати йому, бодай, щось правдиве. «У мене давно не було хлопця», – о, він знизує плечима. «У мене ніколи не було хлопця. Я просто хочу сказати, що нам не треба ні з чим поспішати, поки ми не познайомимося краще». «Не будемо хвапити потії. Що ти робиш завтра ввечері?» «Я серйозно, Адріане. Ти можеш дізнатися про мене дещо, що тобі не сподобається». Він бере мою руку і стискає її. «Я хочу дізнатися про тебе все. Я хочу змінити свою спеціальність на Мелорі Квін і навчитися всього, чого тільки можна». «О, ти не уявляєш, думаю я собі. Тобі це навіть на думку не спаде». Він цікавиться, чи бувала я в «Бріджет Фойс». Його найулюбленішому ресторані у Філадельфії. Я кажу, що не була у філії шість тижнів і зовсім не поспішаю туди повертатись. А як щодо Прінстона? Я про місто, не про університет. Там є одна місцина з причудовими тапас. Ти любиш тапас? Замовити столик? На цей момент ми перетинаємо двір Максолів, зупиняємось перед моїм котеджем і, звісно ж, я кажу так і обіцяю, що буду готова на п'яту тридцять. А потім ми знову цілуємось, і якщо заплющити очі, то можна легко уявити, що ми опинились у садах палацу, і що я, Мелорік суперзірка з бігу на довгій дистанції, з перспективним майбутнім і безхмарним щасливим життям. Притуляюся до стіни котеджу. Одна адріанова рука у моєму волосі, а друга гладить мою ногу, ковзаючи під сукню. І я не уявляю, як збираюся сказати йому правду. Просто не уявляю». «Це не називається, не квапити події, нагадую я, тобі вже треба йти додому». Він забирає руки від мого тіла, відступає і глибоко вдихає. «Я прийду завтра. О п'ятій тридцять. До зустрічі! На добраніч, Мелорі!» Я стою на ганку і дивлюся, як він іде через двір, розчиняючись у темряві ночі, і розумію, що неодмінно маю сказати йому правду. Вирішую, що розповім йому все завтра, за вечерею в Принстоні». Тож, якщо він навіть засмутиться, то не зможе мене там покинути і змушений буде підвезти додому. А мені за цей час, можливо, вдасться переконати його, щоб дав мені другий шанс. Потім я відчиняю двері до котеджу, вмикаю світло і бачу Теда Максвелла, який лежить у моєму ліжку.